не поспішати відкриванням дверей, швидко через заднє вікно вискочила у двір і перебігла до хліва. У хліві підперла зсередини двері, однак вилізти на горище не було по чому, як тільки по корові, що стояла напроти діри. Зі слів Уляни, я настільки чітко уявив і ту корову, і те, як вона спершу ставши на жолоб, а з нього на корову, хопилася за край стелі і видряпалася на горище, наче й сам був там з нею. Уполномочений по шкурах Потім я роздерла два сніпки і стрибнула. Дівчина зробила паузу і засміялася. І приземлилася на щось м'яке. Воно упало і закричало. «І хто б це ти думав? Хто?» Кацап без штанів. То був один із солдатів, який сів за хлівом по нужді. Так щось нещастить їм у цій позі, згадав я про того іншого, що обвалився разом з берегом у копанку. Поки він встав і побіг у хату кликати своїх, я була вже далеко. Хоч пущена на маня черга і просвистіла у метрі наді мною. З усмішкою на встах. Продовжувала Уля, але очі її залишалися невеселими. Вона ніби чекала чогось, якогось запитання чи що. «Нам би сотню таких, як ти, і можна хоч сто років воювати», – сказав я. «Народ втомився воювати, сам бачиш», – кинула вона у відповідь, мабуть, очікуючи почути від мене зовсім не те. «Іди до мене», – покликала тихо. «І зробила крок на зустріч. Я ж он, як бачиш, не втомився. А ти знаєш, що, наприклад, до мене офіцер НКВД заходить?» – тихо мовила Уля. І коли я глянув на неї зверху вниз, і її очі говорили, вона не жартує. «Ти не жартуєш?» – перепитав я про всяк випадок. «Правда, то буває рідко. Ні, ти не думай. Нічого такого». Він тільки в інститут за мною заходить. А тоді ми просто бесідуємо». «Бесідуєте? Про що ж з ним можна бесідувати?» «Напевне, то він так вербує мене», – пояснила вона. «Я так думаю». «Ти їхня агентка?» «Нічия я не агентка, я тобі правду кажу. А що мені робити? Не говорити з ним? Вони вже щось знають про тебе?» «Не думаю». Чого б він тоді так довго ходив кругами? Напевне, я йому просто подобаюся. Не лякайся. Я нікого не видала і ніколи не видам. А може його пристрелити? Ні. Ти, я бачу, хочеш, щоб ми всі загинули. Але ж провід так не вважав. Так що вже на то пішло? Хіба нам не потрібні свої люди у їхньому НКВД? Чи краще його втопити? Ні, я його просто задушу. Ти, я бачу, зовсім здурів. І що, з СБ усіх беруть в НКВД? Непогана кар'єра із СБ в НКВД. Спромігся я тоді на іронію. Ні, я не те мала на увазі. А що провід? Хіба тут ще хтось є? я плечима. Останнім був Климко, зітхнула Уля. Галичанин. Блідий дуже. Видно, з рік сонця не бачив. Раз уночі заходив з хлопцями в нашу хату. Я бачила, скільки ж то вже минуло. Лебон десь у п'ятдесятому навесні. Кажуть, підірвав себе гранатою в кіптищі. Солдатів було як блащиць. Вони тоді відбивали, грабували, палили садиби та ще й нас списували. Люди стали відходити від нас, боятися, почали нас видавати. «І що, ти про це говориш із своїм енкеведістом?» запитав я Улю, коли вона у черговий раз важко зіткнувши відвела очі. «Ніякий він не мій, ти мій», – відповіла вона, і наші погляди знову зустрілися. «А з ним так, в основному про погоду, інтелігентний такий».